Capitolul 5. Strategia de afacere și cea militară Strategia într-o situație militară este fie o victorie, fie un eșec. Strategia vizează atingerea obiectivelor militare prin depunerea celor mai puține eforturi. Scopul final este acela de a paraliza adversarii în timp ce se continuă conflictul și se pune capăt războiului. În schimb, în afaceri, strategia este un mijloc de a atinge obiectivele, fără a opri continuitatea unui concurent de cele mai multe ori. Planificarea și doctrina militară se centrează pe un inamic și scopul este acela de a crea cea mai bună abordare pentru a-l înfrânge. În schimb, rezultatul în strategia de afaceri poate fi câștig-câștig sau câștig-pierdere. Un obiectiv în afaceri vizează în mijloacele noastre de a ne atinge scopul, dar nu și scopurile unei alte părți. În timp ce în afaceri avem de a face cu supraviețuirea financiară, în armată avem de a face cu supraviețuirea fizică. Acesta este un subiect des dezbătut. Mai multe organizații sunt atrase de aplicarea metodelor, tacticilor și operațiunilor utilizate în război în formularea strategiei lor. Este demonstrat faptul că multe strategii militare sunt aplicabile în lumea afacerilor. Expresii precum «am câștigat bătălia pentru a deveni lider în industrie» și «ne-am apărat poziția pe piață» sunt fraze militare folosite pentru a exprima succesul în afaceri. Atât pentru forțele armate, cât și pentru afaceri, preocuparea principală este concurența și cum să se impună în fața unor adversari specifici. Ambele părți utilizează o activitate mentală care urmărește să identifice modalitățile de a câștiga, definite ca strategie. Însă oamenii de afaceri suportă o mare presiune în lupta lor pentru a obține profituri Lucru pe care armata nu le resimte, deoarece aceștia nu urmăresc profitul Armata este o instituție publică Spre deosebire de companii, ea nu se străduiește să găsească și să mențină clienți Concurența operează adesea pe un teritoriu prost definit Războiul modern se rezumă mai mult la acțiuni și conflicte în comunitate decât la acțiuni militare directe Scopul principal este acela de a destabiliza diferite forțe care lucrează împotriva forței proprii Făcându-le ineficiente și incapabile să se lupte, mai degrabă decât de a le extermina Un exemplu este Apple versus Microsoft în domeniul calculatoarelor personale Cu toate că cele două companii sunt angajate într-un conflict comercial foarte scump Niciuna nu intenționează să pună capăt celeilalte Orice bătălie este câștigată înainte de a fi luptată a spus Sun Tzu.